Lahko pa torej, pozdravljeni na zadnjem večeru v ciklu so dolg v dokumentarna obzorja, danes posvečenemu literaturi za kritične. In pozdravljam tudi goste, Tone Partič, Petrovi Dali, Peri Lajček in Dejan Goban so z nami, pa še bojem se kaj predložili. <laughs> um, ker smo živeli v taki živahni debati, In najprej vas še uh, enkrat povabljam, da naredimo tak nek, nek uh, krog mnenj, ki povezujejo tudi te štivne filme, um, vse po nekako mojo presoji. Um, in za istočnico, uh, kaj je tisto, kar žene uh, literata k ustvarjanju. Torej pač verjetno se odziva vsak človek na uh, okolje, na dogajanje uh, okoli sebe, družbeno dogajanje, politične zadeve, ampak nekaj je v tem, da mora pisati. Pa, um, se misli, da se potem to na različne načine tudi odcevalo v literaturi. In mi dala so uh, najprej besedom, da pomišljete. Uh, mogoče pač poveste, vaš pogled Ne, ne, ne, ne, Torej, zelo sem vesel, da sem videl Ferjev film. Ne boste verjeli, ja se imam, te povedal, za tesnega Ferjevega prijatelja, pa smo zelo malo skupaj. Pa enako žaboteva, pa enako šarotarevega. Samo z njima sem manj skupal. Z Ferjev me veže ena zelo zanimiva anekdota. Nisem še čuza za njega, pa mi je Peter Božič poslal ga. 72. leta in rokopis je bil rednik revije Mentor. E, Spomnil, pa še tu so imeli v Trojici nekaj Se, sejanoze, pa mi je rekel, večkaj sem bil ko za nevimo prozo, pa bil rad pri reviji Mentor izdal v knjigi. Pa so vsi proti, pravijo, da je brutalna, e, ni, daj ti napiši mnenje. In jaz nisem bilo, da je Lanček prvi vidu. Meni se je super, ne. Ko, ko underground literatura, študent, ki pride v Ljubljano, vse smo danes nekaj tega videli, tam po kolo dvoru pije, pa vsega Boga, ampak sem napisal, to je za me drugo pisanje, daleč od tega, kaj jaz, kaj sem tam od Sankarje očil, pa sem zravnjokal pred Sankarjo, ne, daleč od mojega sveta, ampak jaz bi to takoj natisno Petar, in če ti kaj moje mnenje kot nekaj recenzent skodi, to mora te natisniti, na vizod. In potem je tudi nekako to išlo, ne vem, zdaj je bil ponatišč, če se ne modim, ne, ne vem kdaj je šlo, jaz potem je šlo, sem se skupo zabal. Potem pa me enkrat en fant štopa, v, že od štadiona naprej pa vstavim, pa in, ko mlad pa vidim, da je pregmurec, kakor govori, pa mi šele pred reče se, veste, na nekaj povezuje, Jaz sem bil, ne, vi se napisali, jaz moram biti hvaležen, da bi se napisali dobro mnenje v Peronarji. Ne, in tako sem ga spoznal, ves vesel. Potem, eh, eh, pregledujem se to, ker je malo kdo te prve, kako sem jaz dožival, ne vedem prve začetke, na kar mi Feri Lanček pošle dramo, mislim, da je takrat imela naslov, ali je samorastni, že jaz sploh samorastniki kaj? Samorasen Jenjen. Ja, so igrali kot Samorasen Jenenče, je že, že, že rokopisen ja, ja. imel tak nastop. Se mi zdi, da se tam si bolj stara so sodeloval, da sta ali mar... no, pa ne vem no. Dobim samorasnike in berem in je bil mater Meta, je umrla. Pa se je jo pokopali in se zbere vseh teh devet otrok. Razumeš, ki jim ona tam govori, viste nekaj posebnega, da se, se zberejo, edni je trgovec, ena je na Dunaju, prosite, In ko vidiš, kaj je druga mitizirana generacija, kaj se z njo zgodi. Mene je frapiralo, sem let, nisem bil direktor, sem bil dramaturg, nis, jaz sem priporočal eh, tekste, ki jih je režiral, sem rekel: preberite, štih ni prav nič, on se je zanesel, kaže, štih je bil na je bil, ja. In sem rekel, imamo dobro, ne, kurac, bačko je bil, ki yes. ja. In rekel, to moramo igrati. In smo tudi napisal nekaj takega. Sem zelo zadovoljen, mogoče bi se splačalo igrati napisati, najbrž bomo igrali. Polj pa seveda za mladen avtor, ki je nestrben gledališča, pa se lažajo tudi, pa bomo, pa ne to sezono, pa drugo. In pol mi je feri navizil, da to celjanom, ker se je pa Tarec vključil kot dramaturg, ki se nis nič sodeloval, In so da tam res igrali, ali križaj režiral. To so moje prve izkušnje z njim. Ko, ko smo se še okoli tega pogovarjali, pa me enkrat, mi enkrat, mi vratar pravi, en fan dva pri vratarju, pa grem dol, in evo, ta fer In eh, je rekel, grem v Ljubljano, pa sem, jaz grem v Ljubljano, te lahko peljem. Je rekel, zdaj, ki jaz te peljem. In se voziva in se mi je nekaj tožil, da se je skrega v Staščo, Na dženo razočaran, ki je staščo potegnila, pa se nekaj klinci gleda, če pravi do blano. Ampak v domžanah mi je rekel, vstavite, <laughs> bom šel nazaj, nisem več. <laughs> se mi zdi dobra anekdota. In od teh začetkov se mi zdi, da, da so se neka zbližala, ne. Sem že tam opozaril, da ne bi kdo mislil, da imam kaj homoerotičnega. In da imam ne, Se ne reče za močkega. Ne. Ampak eden najljubših ljudi, ki jih srečam, je zanimivo Fere. Pa smo zelo malo skupaj. Tudi leta minejo da se ne vidimo. No, ja, ampak <laughs> uh, obvene sem, uh, jaz sem misl, da sem vsebral vse zmire, sem slabo z njegovimi pespami izhajal, prve sem še prebral. Potem za te romane pa mislim, kaj je pena prednesla, kak se reče? Loči bom pena Gotovo štiri krat prebral zlasti, ko je bila za maturitetni, pa so kmen perhajali. Meni se zdi, muriš ali enako dobra, eni pravijo, da ni tako dobra, se mi zdi enako dobra. In mislim, če sem prej tu pa Jančarja, kar tudi mislim, da je najboljši rmanovizacij on takoj naslednji moji, mo, na mojem rangu. Med tem kot to, da poje z nekimi dekleti, pa ne, pa to, kar je pa film bil počrtan, Pa zelo malo vem in nažalost vam reči, ja sem duhovno za to. Jaz sem še z mirom, če da ne bi rekel, poem, pisatelj, pa meni se zupade, pa tako ne. Sem malo tuj za to. Ni pa res, da bi bil duhovno Vodo doživljam, mislim, da sebe poslušam, ko si ti rekel vodo. Jaz sem, ko grem na morje, presedim ob morje, ali lovim ribe ali ne, in sem drugi človek pa na Donavo sem hodil ljubiti ribe, ja sem, no, skupno, je ja, sem, sedel, sem sedel Donavic, zna, ne to toliko bil celi dan. E, to me je tako presenetilo. Potem seveda, e, ste ga videli, za res vse, vse vzame. Ali če gre za Rome, ali če gre za e, te so. karte, Junga. Ja vem za Junga, zaz sem ga moral poznati toliko od snak nekatere drame razlago, ampak nisem usvojil kod Tako da mi je ta svet malo tuj. Po drugi strani pa me je zopet se spomnite, na mesto koga roža deši. Se ti nor spomne enega verza, pa pa vedno boj premišljujem, bolj se mi zdi eventi bogat, ko hodim z In tu pa reče, ko grejo obraze v stran, kam grejo jokat. Tako da, kljub temu vidim, da v tem svetu, ki je meni bolj tuj, da, da se ne dela, da, A pa ve, si je da moramo veter poslušati, ali kaj, se spomnite? Se spomnite? Ja, ne. Na zadnji tam Vlado Žabot, imamo nagrado Kresnik po nekih bitjih ki tam v Muri hodil, ne. Tako da prinašajo nekaj, kar je meni zlo, ne znamo, da nisem vedel, da bo to, bi že prej kaj tega prebral, bolj natančno, ne. Se tu je ona megla, ki jo je megla prinesla, Torej, meni se zdi naš, od, sem rekel, Jančarjač, pa se se to ne med, dela ranklista, se ne, ne tekmujemo, razumete, so svetova svetove, neumno, zelo tako govorim. Ne? In še, da, kot veste, sem 80 let, med prvimi čestitkami je bila Ferjeva. Se me tako razveselila, Vizu, vidiš, ko se nisva videla toliko časa, pa se nisva. Mislim, da bo, je bil film po televiziji. Ja, ne ja. Ja. Nisem ga videl, se mi zdi eh, velik dosežen, znašte, ki je v enem svetu ki tudi, in ki pa se vseeno na nek način pogojuje. Na vse zadnje tudi eh, Loči Bumpenov gre v ono pravo puščo eh, med cigane pa med pastirje, eh, tako da super, da ste to prikazali. Škoda, da ni več ljudi. Pa bomo še pokazali, ko ne bo korone. Ne? Ja, bo O nas pa vse ste videli. To mrtevi te vi reči. Ja, v bistvu me zanima, no, kot literat, deluješ v nekem okolju in pač eno je ta vzgib ustvarjanja, kaj ne moreš da ne bi, po drugi strani pa se odzivaš na stvari, ki se okoli tebe dogajajo. Torej, ta nek dialog, ki jo moreš voditi sam samo, no, se mi zdi pač zanimiva istočnica, kak ste vi to rečevali pač. Ja, Pa, kaj pa vem? Tud, ne na zadnje kombinirali svoje literarno če se spomnim drabno, zadnje politično. knjige, ne? E, ta, to pesnico. Še e, čujem, da se dobro bere, ker mi reče tu v knjižnici Tabor, da e, si jih je že 300 sposodilo, 80 pa jih je vrsti. Ne? Kar me zelo preseneča. Meni je ta per beletrini rekel,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 Kajšna druga založba, ko je knjiga Fretik, mi reče, to na nijem, honorarja, ti lahko dan pet knjig, pa jih ti probaj prodati. Ne. Um, jaz sem tudi bil pogodbo za osem za davke je ostalo štiri tisoč sto, ampak kljub temu, ne, kljub temu, kdo pa lahko reče, da je tako zaslužil snigo. Ne. In, Ko mi je on rekel, mam pa sem rekel, da ja, sem doma ženi rekel, je mater, nič, nima v glavi, kaj bi napisal. E, fajn sem je zelo, da me in čandar prosi, če bi mu zapolnil lukno, e, pa najbrža sem, misliš, da sem nadnar pomislil, da sem kaj rekel, ja, pa ne vem, kaj bom pisal. E. Po pa sem hitro se nekak mislil, jebenti pa se to atevo umiranje za rakom dve lete, jaz sem pa hitel pisati eh, tega kolaka da bi ga fotel še za življenja videl, pa se mogoče nasmejal, ker se veš, če bolan, pa na stare leta videl, da, da je z njegovim koncem bocega sve tak konec, e, se mi je zdelo, pa to napiši je, nekaj. Popisal nekaj, sem, 40 let naše družine, obenev sem se pa zelo trudil, mi je spelo, da bi napisal tudi kroniko pesnice, ne? In to sem na slov pesnica, znam, misli, davo on je jamnica pa požganica, ja ali bom jaz sam sem pesnica. Ne. In eh, nimam pojma, kak mi je knjiga uspela. Eh, zdi pa se mi kot, da smo jo prej kilo, ki se jo dal operirati, in da zdaj veliko lažje hodim po svetu. Eno strašno, eno ne vem kaj je z mene padlo, smil sem za bolj veder, pa bolj, bolj zadovoljen, ampak to ima vsak svoje. Najviše rečem, da vsi trije kolegi, ki so se z njim javili, še ena dva, Žabot in Dušan, ne, da so tut hudičevu dobri pisatelji, vsi, tak. In, ta Žabot itak ne veš, v građevnem no. svetu se v kakrim eh, prozi, vozi, eh, eh, vsi imajo ne, neko posebnost, In se mi zdi, da prek morje, čeprav je imelo Miška, Ferna, Kozaka, pa tako, ni imelo take generacije. In tudi nič niso postavljaški, nič ne konkurirajo, izvljavno svoje delež dajo. In em, nisem vedel, da je ta hazarder. Uh, uh, ne, tudi simbole, ki si jih je in metafore. Uh, Mene film film tako uh, takore ne nekritično v celoti. Mogoče nisem objektiven, ko se rekel, da se mova na nek način skoraj rada kot človeka. Tu pa ne vem, kaj on vse dela, da bi vedel, za kakaj gre. Ne? Tos, ne Predajamo besedo naprej, mogoče s kritiškega. Zahvaljujem se, da ne vem, zakaj mi greš. <gupiši> meni se zdi, da ob te dveh filmih, se mi zdi, to se mi zdi super, zelo skoro, da je neutralno nasprotno, pač načine, kako lahko. O, o, Se pravi, filmer govori o literatih, pa kako lahko literati govorijo o svojem delu ali pa o, mislim, ne bom rekač, da je diametralno nasprotno, ampak vse no, ne? Vse eno. Tu, Smej, da. tu no, je, ne? Vse eno. Vse eno. Vse eno. Tudi paži, popolnoma drugačen pristop, in to znamen, mislim, da imamo take, ne? Um, tudi znotraj filmov Petelica se vidijo, recimo, mislim, časovnoj pusti, meni je super, tam v 70-ih, torej pa ko je tam, ko je Joža Kudeček, Čisto po besednjaku, vidiš, mislim, Drago Jančar od Ferije. Kdo so, so, so na sestanku? Ja, na izumu, ono, kaj rečem, bilo tam, ne, na, na, na, na skratka, jako da se pogovarjamo, danes ja, sem, skratka, mislim, ja, so že združeni, danes skupaj, ne, zaj, skratka, ja. A, kako se spreminja, skratka, kako, znotraj tega, kako se ta diskurz odruži, tu pri Feriji, pa pravzaprav... V bistvu bi nekaj, ne vem, v katerem času je posneto, kako je narejeno. Mislim, da se mi zdi res en tak čisto v drugačem principu. In to se mi je zdelo. Uh, in tudi pač uh, oni podarijo svojo družbeno kritičnost, v istem oziru družbeno kritičnost, da jih je zanimala družba kot uh, fenomen, preferijo, pa govorimo pravzaprav o arhetipih sinhroniciteti, skratka. Tudi jaz nijem sama smisla za te reči, ampak sem jim, mislim, se mi zdi, da je dobro podano. Tako to sem samo hodila druga, pa se mi zdi bolj pomembno, da zdaj govorijo drugi o tem. Uh, se mi zdi pa fajno, da je tako. Vsi ti filmi so, zakaj jih gledamo in zakaj so zanimivi, mislim, ne glede na to, o čem ali govorijo, pač popravka, ki imamo z ljudmi, ki pišejo dobro literaturo. Zato me zanimajo, mislim. Uh, ne. Uh, pri tej petelici, od takrat, ko je bilo to od leta 2012, Vsi trije, ki ste še živili ste zdaj veliki preširnovci. Mislim, pa zdaj ne mislim, da je to zdaj pomembno. Potem bilo, pa to od bilo ko malo, ampak je veliko. Ampak skratka pač... A, ne, ni, znaj, mislim, ne vprašamo, koli pa zdaj, kaj si misli o teh hrčeh, ampak se to v bistvu pač... Tud, a, tud v Peterici govorimo kot to fenomeno, zato, ka, pač, ker so vsi dobri literati, se drugače so ne bi znali. Saj, je v si mi poveste nek svoj odziv, eh, neko istočnico, ki bi jo jaz dala, ali pa to različnost, ki jo vidim na nek način, pa povezano je v magičnosti eh, vašega literarnega sveta, ki, ki bistvu kaže nek odziv v realnosti, ampak na svoj način, eh, torej ne gre za neko odkrito družbeno kritiko ali pa politično idejo, ampak se, po mojem mnenju, vsaj pač to odseva v tem nezavednem v simboliki. moliki. Um, Mogače predstavite svoj pogled na to, kak se odzivate na uh, realnost okoli. Ja, sami. dosti vprašanj. Vsekako, eh, predvsem bi reda rekla, eh, če začnem kot Tone, eh, zakaj ga imam rad? Ne? Na lahko bi ga imel rad, zaradi tega, ker mi je dosti v življenju pomagal. Ne? Ampak to je, to je tako na prvo želbi. To bi bilo koristno, če, bi, če bi ga samo zaradi tega imel rad. Rad ga imam zaradi tega, ker je vse na 80, nekaj časa sem na svetu, poznam ta literarni svet, gibljam v živim je, je, je tipično slovenski. Ne? On je, ali Egoizma, falšije, vsi, vsak pisatelj je za sebe največji. Ne? in Zelo težko se veseli, ko drugi kaj dobrega ustvari to, to ne je izjemno. Jedna redka izjem, ampak je jedna redka izjema, ko se iskreno veseli, če kdo drug tudi napiše dober romant. Vsi vsak samo svoj misli. To je izjemno kvaliteta in če bi bilo več eh, takih ljudi, bi to literarno življenje v Sloveniji potekalo drugače. Zdaj pa to je neka interesna skupnost in neki interesni grozdi. in eh, znotraj literarnega prostora je v bistvu največ korupcije, največ vsega tega, ker itak v družbi eh, vse nagrade so podeljene, pravzaprav ne, za zadjem, ni iskren ta zved, ne, in to ne je res to To se mi zdi pomembno, da bi bilo treba večkrat ponavljati. Zdaj, druga, drugo, kar me asocira, še preden odgovorim na vprašanje, je pa to. Ne, seveda se na prvi pogled zdi, da oba ta dva filma, in ta v petereci in ta o meni, v bistvu mitologizirato. Se pravi, petereca gre v legendo, ne, Zelo sami v filmu. Pri meni se zdi, da je uh, enako. Ne? Pri mojem filmu, da v bistvu mitralgizira to uh, življenje uh, drugačno moje. Ne? Pa Ampak uh, jaz sem zelo prepričan, da ne gre za to. Ne? Da ni rasta peterica s tem namenom. Ne? Nito to bil marketinjski projekt. Ne? Ampak je, življenje enako je enako Panoonia simi vse, vsemi svojimi razsežnostmi je del mojega življenja. Ne, ne ločeno, in lahko ostokrat kdo reče meni, da me s tem, ne? ali pa kreslinu recimo, ki je še bolj izpostavljen. To je prižgano na tem, razgledno, je zgledno hvala Bogu, kratek, ampak rečeš to, je ja, ja, ja. ja. se to, sem je to, se da precepcije tega, uh, uh, kako je nekaj položeno nekaj. Ne? In ta dejansko, ta panonsko, panonsko sentiment, uh, ki je pri meni genius loci v literaturi, dejansko obstaja. To ni... Eh, seveda obstaja na en specifičen način. Ampak, dobro, zdaj, uh, če grem bliže k odgovoru, jaz uh, yes, uh, res, verjamem v pesniško resnico o tem svetu, ne? Verjamem da ko se je človek individualiziral, ko je se nastal človek, da je z njim nastala prva zgodba in da je se začele te zgodbe potovati skozi čas in z legendami, miti, spravlicami iz literature, vsem, vsem tem ta zgodba potuje skozi čas, ne? Tu je seveda, lahko pomagam z jugom, ki, ki znotraj tega reče: Aha, vse to je pač to, kar je shranjeno v kolektivnem nezavednem. Ne, v bistvu gre še za, še za nekaj globljega, ne, gre dejansko za te argumenti, ker zgodbe, ki preživijo čas, so arhetipske. In, in so povezane s vrednotami. In kar je, kar je meni se zdi bistveno, ne, uh, skozi čas, v bistvu, tih otabi, ta pesniška resnica ti utapi vrednodno. Dokler jih bo ti utapila, dokler bo to potovalo, bo svet še lahko kot toliko obstajal. Ne? Ko, ko, to, ko bo to nehalo potovati, se bo svet razpadel, enostavno zato, ker prav to skup drži. In je to zdaj še bolj povezano z vašim prvim vprašanjem, zakaj ustvarjajo. Zdajmo zaradi tega. E, to me, to me e, žena in mobilizira vbenem. Ne? Se pravi, lahko grem, eh, lahko grem v, v, v, v to izročilo, v, v ta svet, ga je civilizacija ustvarila, lahko grem v sebe in lahko grem, se oziram v družbo. In ne zgubim kompasa, kot drugače rečeno. Ne? Mislim, eh, to je bistvo. In zdaj je čas, v katerem živimo, tega ne razume. Ne? Ta, čas, zdaj, ta hip pač ne razume te zgodbe z vespet za 8 milijonov ja. izmenjali proračun za kulturo, razumeš Ubijajo to Ne, ampak ubijajo ubijajo to, kar je bistveno, ne? ne to? Dobro je točecafa na zame. Na ja. se no, okay, je, je, je v še vzeli. Ja, ja, ja. ja sem ja, kulturi so vzeli, vzeli, vzeli 8, celih, celih vzeli, pa še 8.3 ali 8.9. Ja. Čisto celih celodine, kulturi, Znanosti pa 22 milijonov. Največoznanso. Pa še vojski vzeli. Vojski znanosti pa kulturi so vzel. Koliko vojski 8 kako meni danes delovati? Uh, ja, jaz se ravno zradi evo, ful lahko tole omeni rebalansu, priočujem, da nisem mogel gledati teh filmov, ker sem bil ravno zaradi rebalansa dve uri na, na telefonu, uh, ker mislim, da bomo mogli nujno narediti nekaj v zvezi s tem uh, uh, ne ministrstvom uh, za ne kulturo, ki se zdaj dogaja, oziroma s to statiko, s tem s tem zamrznenim kadrom oziroma tako v slow motion danim kadrom, da ne veš, da se ta člov tam gor premika ali se ne premika, pač nič ne delajo. Ne? In uh, aktiv delavk in delavcev v kulturi bo mogo klele prevzeti po mojem kakšno dosti pomembno vlogo zdaj, ali pa vsi skapno. Uh, in uh, to, se pravi, kakšno vprašanje zdaj točno? Kako mene... Na kak način delovati uh, danes? V, pač... Jaz osebno delujem, tako kot delujem že celo življenje, oziroma pri 16 sem začel pisati, Pri 20 sem prišel na RTV Slovenija in se se zaposlil kot montažer in takrat sem v bistvu sploh začel dojemati uh, pesniško skozi svoj svet in svoj svet skozi poezijo in tudi uh, samo montiranje me je nekako uh, zaznamovalo, ne? uh, montiranje dnevno informativnega programa še posebej, a ne? to največ delam še zdaj, plus montiranje kulturnega programa in to je tako neločljivo, da sploh ne moram, ne, ne, ne, ne moram izuzeti ven tega vprašanja, z, zakaj jaz recimo, sploh pišem, pa kako se zdaj to manifestira, ker je to tako skup povezan, da pa ljudje, ki govorijo o moji pozi in pravijo, pač, ja, da gre za montažo, ja, seveda gre za montažo, ja, se, za bravo, kaj drugega ne bravo, bravo, Ustam, kaj tač, to, bravo, so, bravo. to so fremi, to so sličice, se to vsi vemo, ne, kaj ste gledali ta film, pa to, filme pa to, pač to je dejansko montaža. plasti na plasti na plasti. In... Um, Kle je moja poezija tako noter, kakor tole moje srce, ki me še nosa ali pa tale kičma, ki me je v sredo zbodla, pa se nisem mogel ustati normalno, ampak sem mogel iti na ptuji predstavljati zmogovalno pesem svojo lajanje eh, iz pred četirih let na pesoškem turnirju, recimo, eh, in mogel sem to petak s eh, vso povorko, z vsemi tisočimi ljudmi do Ministrstva za okolje, ker pač to, kar se zdaj dogaja, to, kar zdaj ta oblast dela, je odpiranje mnogih front naenkrat, ker s pozicijo moči se oni lahko prvošijo in miseljo, da se ljudje pa ne moremo tega prvoša, da bi vse te fronte branila. In v bistvu zdaj to, Ne vem, če sem zdaj odgovoril točno na to vprašanje, ampak vse to mene zaznamuje. Se pravi, tja ta nenehna hoja naprej po tlaku, ker sploh ni nujno, da je Ljubljana, lahko bi bilo Sarajevo, lahko bi bilo karkoli, Sarajevo me je zaznamovalo mene, sploh ne vem, zakaj točno. Sam sem bil 30 krat tam. Ta žar tega mesta me je metil vedno znova tja, v središče Bosne recimo, ne. Um, in sploh ni pomembno zdaj, a je karkoli imenovano ali ne, je sicerak mam probleme s pripadnostjo, no? Moj oče je bil iz Črne Gore, moja mama je bila z okolice Limbuša, ampak nena štarska družina se je zaradi klubovanja Mojega starega očeta, uh, novemu takrat sistemu, uh, zakazam mogla bilo preseliti na Gorensko. Zato sem jaz Gorenska, jaz se vez Gorensko. sem mam, no, ampak tudi nimam več, ker ta Gorenska je bila večkrat bol, malo bolj zaprta, ker podnarte narte mala, mala vas, 60-ih ljudi, tako da tam je bil sam fura, čes in to je to. Ne. Drgače lahko pač rataš mar se kaj, če hitro ne vidiš, kaj bi radi delal. In jaz sem pred 20 službo dobil na RTV-ju, zato, ker sem mogel iti ven, ker sem se hotel kvarjati s poezijo. Ne? Ja, ravno to si že omenil ali pa pokazal, pravzaprav tvoje ustvarjanje je skoraj da neločljivo povezano tudi z aktivizmom. Ja. Torej, z veš čas bi so opozarjati na situacijo, v kateri se recimo recimo avtori, ki ne morejo objavljati samo izdajanje knjig, dogodki, ki jih pač tudi pripravljajo, s katerimi opozarjaš na situacijo, tako bi si recimo na trenutno situacijo. In tu se mi zdi pač ta lik posameznika, literata, ustvarjalca ki ne samo, da ima ta gon po ustvarjanju, ampak tudi pač so vdeležbi v svetu, v katerem deluje ne, nekako. Ampak v kljub vsem vse tej borbi, karkoli, je pa nekaj najlepši to, kar je Tone na začetku povedal, ko odkriješ nek nov glas, ko te pr zadane, ko mu folšrataš, ko mu rečeš, fuck, no, ko sloh to naredil, <laughs> ja, pizdati, ja, ja, ja. fuck, ej, damn, ja. za sem folš. In jaz sem tudi to že zdaj doživil no, pri enih parih imenih. sploh, ko smo delali pri Mladih Rimah deset let, pa zdaj, le, ko delamo po Ignoru, zdaj, ko smo organizirali prejšnjo soboto Svetovni dan poezije, zato, ker zaradi teh okolišči nismo mogli 21. marca, smo pač v soboto 22. augusta zorganizirali, sem naletel na Uršo Majce, in na Nelo po Beržnik in oni dve sta fantastični ne, ne. pesnici. To je meni tako naredil Ta, ta, ta, ta, tako me je začel gumaziti po koži, kot da bi prvi pesem svojo začel pisati v življenju. To vem približno, kako izgleda se ti se grozen, pa se jih sramujem po vse. Sam pač feeling je pa nevarjetan, ne? in isto je to še zdaj, da namora, tako da se zalubaš v, v človeka, tako se zalubaš v poezijo in je noro, ko vidiš enega človeka, ki ne šmirgla ni česar, je tam stiha, Ne morem korabiti miška, ker bomo vsi pomislili na tega čudnega pahorja, ampak recimo je vse en tih človek takole je bezeca notar, pa prida pa samo. To, to, to, to, to, to, to, to, Hvala lepa. In ti sam gledaš tako, a še? Nimam več. A ja, v redu. A lahko čez pol leta? Cool. Lahko. <laughs> Kul. In isto nela po Beržnik, se pravi, ta je bila na majce, ne bila na vodnikovi domači, potem v ta drugi špuri, ko smo imeli drug, drugič, tri ure branja, namreč brali smo 12 sur, skor, skor brez premora, po je pa na Metelkovi, ta nela po Beržnik na to teraso, na Metelkovi, ko je, je sam, ona je bila pa hitrejš, ne, je bila parafal zapravo, če je bila Urša nek magnum, je bila ona prezostrela. Zdaj, publika je, je začutila? Publika je, je začutila, čist, ker so mene pol, meni pisali mejle po vse, kdo je ta človek? kdo je ta, kdo je ona. Vse še zdaj na par drugih, samo nekaj par, mi ni, ni toliko zadel ali pa prizadel, kot te dve, ne, ker ne, ne lepo berži, ker pa tudi um, vice, no, čist bere, bere, bere, in pol kar naenkrat zamumla, in kru, bu, bu, bu kaj da bi jo odklopil iz elektrike, kaj da bi fejt out v tišino redu za nalž, oziroma sliko v črnino. In je ne, in je tudi tako. Se mi mogo reči, kako pa je s tabo, kje si Ja, ne vem. ne boš, ne moreš biti več tiha, daj, gremo na odr, bum. Ne? In to so te substance, ki te v bistvu, uh, kaj te, kaj te naredijo, pol v enem momentu, da te je vse razen za to, da delaš, ne? E, še smo misli, nekaj reče. Fajn je v filmu, vse je najboljši od nje, e, zamislil, kako diskretno si prepelo to sovo, tja, k ene morcev, ki vasa nekaj Jurako, ne? Ja, ja. ja. In e, tako diskretno e, končaš film s tem, ne? da nisi posebej. Toljko, ne, se mi zdi, fajn začetek filma, pa konc filma. Pa Robert si bil pa jaz nas, kol je to gost. Ej, Jurako. Ja, ja, zelo fajn je bilo. Tako tak Tako odbit tip in z to odbito energijo. In čist perfuknem festival, vsi smo bili nagneteni tam. Jaz spal na, v eno mlinu, mislim, noro bilo. Jaz sem ful uživo recimo, ne? v Ljutomerju, oziroma v vasi prilučen. Meni je, je zgodba v Peterici, zgodovina Zgodovina Maribora jaz vseeno ne bi tako opravil, tako so pač uh, skromno opravili uh, uh, uh, s tem obdobjem akterji. Um, izjemno pomembna se mi zdi ta, ta zgodba. eno pomembno se zdi, um, ne samo literarno, tudi zgodovinarji bi se morali ukvarjati uh, uh, uh, uh, s tistim obdobjem, pa s tem, kaj se iz tega lahko, lahko naučimo, uh, Pisanje, recimo, Kramberger je o, o, o gosposki, to, kar se že ti preomenil, pa o o sržu, tiste, o tistem, tiste, tiste, tiste, kaj je, cent, je center mesta, ki se je preselil. Ja, ja city. Ja, ja, ja. kako je city in kak, kak daleč to nese na okrog, ne? ni samo Marivor pomemben. Ta oblast je napreč se te oblasti potem po, po so, so, so čisto zable, kot je nastal. Uh, Evropark tam je mesto zgubilo uh, dušo. Ne? Uh, jaz sam, uh, dobro, to, to je pod vtisom 12-ega leta, 12 leta, je bil film napravljen, ne? pod tiso EPK-ja, da so mislili, kak, kak bo to neka velika zgodba, uh, uh, uh, govorijo o tem, kak je, je ti fajn za Maribor. Okay? Jaz vidim v tem Mariboru uh, po v post-Europark uh, uh, obdobjo edino veliko stvar, uh, tole pekarno pa, pa, pa Gustavo, ker, kjer smo zdaj, jaz ne vidim, mogoče malo pretiral, ker sem pa zdaj malo tu bolj, bolj strcen, ampak uh, uh, po Europarku so pozabili na mesto, ev, to, in jaz bi, to, to je toliko analiz za, za, za delati v tem smislu, poleg tega seveda jasno, da, so, da ste da je Partić recimo za mene veliki slovenski pisatelj, In ne, <laughs> ne, ver. ne, ne, Glej, kako dolgo ne, se moral ti, moral ti dokazovati, da ti ne, ne, ne, ne, ne, da se zdaj tam pridem, eh, Veliko, tam reče, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, tam ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Kaj so male, ko vidoma, doma, ali pa kaj takega, ne? <laughs> o, o, o, o, o, o ostalih ne, ne govorim, ta film pa je lep, Zelo lep je. Ma, je našla pomene, no? če zvem še o Peterice, pred njimi leti, a manj, je išla um, tematska številka dialogov. Ti sigurno, brala, če je tudi ne vem, pa je obravnavala ne vem, znanost v Mariboru kulturov, v Mariboru politiko, skozi zadnja leta. Tako tematsko mogoče je bilo notri ne vem koliko avtorjev, vse, tako, ki je v Maribornega venijo. Sem bil tako presenečen, ko sem videl, s kako nestrpnostjo so moji kulturniški in pisatelski kolegi pisali v Peterici, da smo si jo zaopirali v vlast, Da smo poprečni pisatelji, da smo imeli, pa seveda, sej, sem pa nisem, ne, ne, ampak če ne bi imeli krambergerja, ne bi, ki je to znal temeljit, ne bi nič bilo. Eh, Tako sem bil presenečen, koliko srda eh, je še zmire mire vendarle prisotnega se od ljudi, s katerimi sem zdober, da se jaz dobro razumel, vsak mi reče, da sem nisem tebe mislil, samo ne širi misel, ampak se spomnim, ne vem kje ste nekaj izjava, ne, to knjigo sem napisal, si ti bila urednica, avtobiografijo, ko mi je bilo 70 let, mi je, še kakor moje, ki ima, res je sudci naslov, za naš zbornik, skupe, mi je Ni Dorfer pisal, Padiš pa, kdaj bo ta tipa Brvar nehal vašo prokleto petelico? Pa jaz vam povem, da jaz besedo niti pet ne rečem, da me ne bi kdo rekel, da blodim o tem. Pravi, vi delate kod, da ste... Kaj ste pozabili? Vos vidu, da ga teži, da nismo večera v Mendej da ne rečem sopot, ampak se da men ne da danesko jih moti ta mitologizacija, ne? Ja. mi je napisal, sigurno si že na patentnem uradu patentiral <laughs> da nak samo tipa barbar, ne? Pa si dobra, nikoli nismo imela spora, ampak me je ne Kako vseeno gremo od na najedra? Če se spomnim, ko sem še prišel v družo pisateljev, kak je šel vsem zdobec najedra? Imam vse funkcije, pa koli ga e, Če prav moram reči, jaz seveda nikoli nisem bil član komiteja, to si je ta Z ja jaz sem bil kot učitelj, bilo sem učitelj, vse pa ne, da bi se kaj upravičeval. Jaz nisem krivel, da sem se rodil leta 40, ne pa leta 80, ne razumete. Ampak sem bil na učiteljičo v partijo me je učiteljca poklicala, sednaestimi leti, kar je proti dudo ti povem, da smo te sprejeli, veš, si pridem dejak, pa je neko tempovanje, ktera šola bo več komunistov, Uh, dijakov, pa smo te sprejeli, pa mi je ona povedala in se mi leta 1985, po meni, ko ni bilo več rizično. Ne? To je prav, nekateri so se še mali kasneje. Nikoli pa nisem bil, mi je že enkrat rekel, da, ko so s Patličem še bila kolega v komiteju, smo gorego, kak ste prišli, do tega smo jo dva pred izključitvijo. Nikoli nisem tako, da boš prelezo. Je le, ah, ti tudi ne bi za rad priznal. Pa se da je za še enkrat rekel. <hled> se, ne, se me, se me zdi, ne, zdi. <hled> nič ne moti, da se razumemo. Da se razumemo. <hled> Samo mi presedeča, eh, gospod Blan, eh, nisem bil, nisem bilo. Eh, pa se ni bistveno. Pri... Da, v, pa, pa videl, je da je. Priznam um, pa, ko je on bil sekretar, pa ne vem, kdo je še bil z njim, da so en grad Peterico poklicali in ga leta 74 na komitej, pa so rekli, povejte, kaj vam ni prav. Mi oh. tudi nismo zadovoljni z kulturov v Mariboru. Če bi se vi kaj vključili, te je prvi vstav Kramberger, pa je rekel, jaz niti na K, niti na P, nič ne razumem, pa je šel, ne. E, ampak e, ta je pokazal neko voljo, da bi oh, mogoče posodelovalo. Ne bi, bi reči. No, imamo dva zanimiva filma. Jo, jo, fajn. E, Materica je definitivno taki fenomen, mislim, da je pravzaprav, mislim, ali se komu zdi, da se premalo, pa ne znam, ampak temo pred nas, da imeli se včasih reče, pa zdaj pa že lahko več diplom bilo, na to v Materici Mariborski, pa to vadajo, da nekočejo da retna, tudi zredočenja na reka način. Ja se prijatelji klegam, ko tu rečejo, da ni nadaljevalo, to zveda, da samo mi smo znali pisati, Razumeljši, četiri sedmi leti. Ne, ne, ne, ne gre za to. Me... Drugi pa, sve, poslopi, pa reži, to Ampak, če pa... Inovancija, že ne, govorimo o se... nagradah, ne feri bi že moro davno dobiti za želensko delo, ampak se ne... Yeah. Pred nami se je bil samo glazer. <laughs> Leta 62 je dobil glazer nagrado. grado, pol pa se videl po vrsti eh, Jančar, eh, Brvar Partlič. Je, iz Peterice smo se vendar nekak če je to kak kriterij, ne, smo sem malo boljše pisali. Nagrade mi. mislim, da pridejo kasneje, ne. Je pa prezveze, Inakre, e. mislim, pri sej, se ve, pa vse prezveze, vjezda Literarna so bo štijo tudi bil, pa želi, jaz imam še sami sam čevle, imam vse izga. Eno, v tem smislu je pomembna tudi literarna kritika, mislim, da sodeluje in omogoča prepoznavnost avuterjev. Ja, gotovo. mislim, je To je, je peterice dober fenomen tudi zaradi tega, ker so meni po navadi Ker ponavadi, vem, ne vem, normalno bi bilo, da so brez Krambergerja. Skratka, domaši literati, ki se družijo, oni so imeli pa, to je pa bila skupina, ki je imela prav, je, torej je del skupine, je bil uh, literarni kritik in literaturolog. Um, vredi, in Marjan Kramberger je, itak, to je za me pa največji genijalnic, bil, ker sem jih, mislim, eni dani, res sem zelo vesela, da sem ga poznala, da sem ga brala. In ta človek je bil, mislim, to je... Uh, In tudi, mogoče meni, tudi, tudi njegov obnos na Petarica, v njegovih tekstih se je točno videlo pravzaprav kako se je spreminjal, kdaj je se čutil del tega, kdaj se mu je to zelo pomembno, kdaj je to izstopiti ne samo iz tega, ampak pravzaprav iz celega sveta, iz cele družbe. Uh, skratka, tudi v njegovih tekstih se to On je na koncu dvakrat pisal, vse vem, da nisem zemlje, ne? da so ja. me modri može z enega tujega planeta postini tu. Upam, da bojo malo prišli po mene, že ko me čakam, drugače bo sam neke nekaj narediti, ker ne sorim vsem. In tudi je res naredil. In zanimivo, Nikola Tesla je bil prepričan, da se ni rodil na Zemlji. On je misel, da je z Marsa. In je tudi z njega in... sem tudi prepričan. Ja. Ja. Pa ni, ni me, ne izgleda blodnjavo. Me je, je, ne izgleda blodnjavo. Ne? ne pri enem, ne pri drugem. Bo dobro se ko sem videl, s kom sem se družil. Da ploh, skratka, je še posebno... Ta je največ ja, vedel, ne, še... Ko sem rekel, da nekateri ne sprudi, so priznani, je, še ni, mi vsi računamo, ne? da je tistega ja. lovca na hobu, ko mlade, ja. da se bo če šedeset let odkrilo. Da imamo knjigo, knjig eh, v nekem ja. drugem morilo. Jaz se samo če šte lahko Peronar uh, je... Sem, kjer, kjer ga je bilo tako, ko je v Telexo Sem bral Aj, v Telexo. To je 81, eno, eno, eno, eno. Vsaki teden komaj tako čakal, da je prišel v Telexo jaz sem ga bral v Telexo. A res? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Vrhunjsko. E kar je tudi v Božji, vseeno nekaj govoriš, koliko se je zavzelo? Ne, ne on je ja. dejansko, ja. Ja, ja. Ne, ne, ne, ne samo se zavzel, ja. on je tudi na Telexo. On je v mršola v istotu. Še vedno je zgodba potem tako naprej, da je res nisem imel stalnega naslova v Ljubljani. In potem so mi rekli, da me mršuje in me je iskal zaradi Rjame in zaradi tega, ker je bil to doktor Rex. ta štafeta je šla kar. Jaz takrat nisem šel, nisem bil še v tem zgodbi. Ne, ne, ne. Prav se da pa se nima veze, ampak kdo bom to denaril, bo to denaril takrat, ker je Komorja Založba še pa objavila knjigo. In sem dovolj toliko da na... sem celo leto željal, z teleksa in z tega romana in to je bil obdobjet iz teh čekov. Jaz nisem skozi me v čeka in skozi, ko služi, izmeraj, ko došli, in to se si spomnil Siti kolegi Gljubič pa ti razil, jaz dolgo nisem skapiral, ker so me zmeraj vprašali, Feri, maš čeka samo. Jaz seveda zvopil in se nisem zmeraj ček napisal. <gulji> To si imel kriti, ja? Ja, ste yes, no, da se smel, ja. No. <laughs> <zdenite. laughs> yeah. In da se Ja, da se da predaj, da manj pijajo umebniki in literati, de, ja, da pa samo zaposleni počasi grejo v penzijo, prve generacije. Kaj ima polmeškišno euro v se ne more biti pojegiti. No, bo to ni samo skrba, Hvala se rege, kulturi so na milijonov. Ja, ob tri, ob tri milijarde manjši uh, v pro v so najbolj pomembni. Kulturi, v bistvu, kulturi je to ful Pa znanosti. Že prej povrdu, veš čas. Veš li, pa znanosti so v Že prej veš čas. Pa vsi nič, da. Kaj, Kaj še bomo tukaj. gledali? <laughs> uh, ja, še dva filma na no, program <laughs> uh, in sicer jaz sem za nič uh, o delovanju in gibanju Andreja Rozmana Roze za ničeno eno stopnjo za knjigo in pravi človek za kapitalizem uh, o ustvarjanju namire avdiče. Uh, uh, a to je dokumentarca ali glasbeni filam? Dokumentarca stavlja njegove nastope v na, na Ja, njegovo delo. Vse fule poezija tudi. Ja, Zdaj, sam predno se porazgobimo, se zahvaljujem vsem, pa vabim na prigrizek. nam reči. Hvala bo na. Bogu, ne še ni zničanje vplivalo. Če je